Amor arraiar dira topikoak. Baino hori loak hartu ninduen Euskal Herriko itzuliko azken etapari begira. Sarivanaketa ari zen, esnatu nintzenerako eta Alberto Kontador ikusi nuen mailot horiz ukabilarekin bula kolpatuta gero airera tiro itxura bat eginez. Amor arraiar direla topikoak. Horixe pentsatu nuen eta batez ere komplitzen direnean zafata bai zeuzkan aldebanatan, bata ileoria eta bestea beltzarana. Azafatak eurak eta euren aldebanatatik eta aldiberean emandako musuak sariaren parte ziren. Neskena zilegia zela autou zitzaidan. Zilegi hezezik tragatu onbat ere bai gaur egun, sos batzuk irabaztea muxutrok. Baina hori diseinatu duenana, Naiz eta egia izan antolakuntza taldearenganez neukan fede hondirik. Akaso laguntzaile diren jaularitzak eta Gipuzkoako aldundiak beharko lukete ernea goibili gai hauetan. Loreak ematen zizkieten neskek garailei. Txirindulariek gizonik geienek ez dute jakiten loreekin zer egin. Loreen ondoren autoridade izenekoak igo ziren trofeoak banatzera alegia galkorrak ez diren sariak, importanteak. Gizonezkoak ziren sari importanteak banatu zituzten guztiak. Salbu eta, azken azkenean, nere teoriatxo merkezureko hau ondatzera azalduziren bi sari emale emakumezko. Eta nahi nuke ondatu balute. Baina zer, eta sari eman ondoren, hornon jartzen diren eurak ere azafata plantan sari Aldebanatatik eta aldiberean muxu ematen. Emakume bati irabazleari saria ematea baino berezkoago balitzaio bezala, irabazleari muxu ematea. Inork imaginatzen ditu ondoren azaldu ziren marino lejar eta mito etxekoa, eta Jon edondo jaularitzako kirol zuzendaria kontadori aldebanatatik eta aldiberean muxu ematen. Bahara. Eta txerrindularitza egenplu bat baino ez da. Emakumeak, izan autoridade edo erritarxee, izan boter edun edo meneko, atsegin eta konplaziente azaldu behar du beti jendaurrean, Edo azaltzen da, edo azaltzen gara. Gene eta araño sararaz izagun gutxiagotasun lotxa eta lekuzkampo egoteko sentimentu nasketa bat da. Eta... Atsegin izatea izan liteke berez baloreetan baloreena. Baina atsegin izan beharra derrigorrez babaloreena da. Neskaile horiak eta beltzaranak, topiko guztiak kromatikoak barne kumpltuz segitu zuten eroiak muxukatzen. Kontador zenan protagonista bakarra. Testu inguruak esan nairik ezpalu bezala, Gauza batzuk begiratuta ere ezpaitira ikusten. Eta zaleak loriatan. Munduan beste inonez bezelako afizioa dugu errepidetan. Eta munduan toki guztietan bezelako potrokoloa podiumean. Neska ederrak sari gizon sari Fibra eta karbono teknologiaren frikien luraldean erdoia... Eta lizuna ideologian. Lizuna ez erotismoarena. Bestea.